Nejdůležitější události v budově, v životě se staly v jedno dni, v jeden den. Tři nejdůležitější události v života. Proto je to vlastně ten nejdůležitější den. To, že se zrození, smrt a i osvícení stalo v jeden den, to má tedy hluboký význam. E, ne, p, učení budhovo právě, učení o e, cestě k realizaci. Budha znamená realizovaný, je právě realizace toho, že e, vlastně zrození, smrt a osvícení e, z hlediska, Nejvyšší pravdy se děje vlastně nejen ve stejný den, ale ve, stejný, ve stejném okamžiku. To je to, co Buda prožil hm, pod stromem osvícení za měsíci Vesaku a Plný měsíc je právě symbol hm? osvícení. Měsím v plném měsíci energie, to už je z doby věd, energie jsou obzáště příznivé k duchovní praxi. A Buda právě se rozhodl v tento den, že radši zvolí smrt, než existenci v, v vězení samsáry. Osvícení Budy tedy je eh, osvícení, eh, probuzení z vězení samsáry. Samsára znamená eh, stav existence, který je dán mě, mědlivosti. To, co se mění dle buddhistického učení, je pro toho, kdo rozumí stav věcí, je právě stav utrpení. A stav utrpení je stav samsáry. A stav samsáry je stav proměnlivosti. Proměnlivosti, což znamená, Proměnlivost je daná, že vše záleží na druhém. Nic není definováno samo sebou, vše záleží na druhém. To je právě to, co Buda eh, prožil v plné hloubce pod stromem osvícení v tento posvátný den. Eh, Opravdové prožití nynějšího stavu existence je tedy též prožití toho, co je nad existencí. Existence a to, co je nad existenci, nejsou, není něco, co je oddělené od sebe, ale jsou to vlastně dvě stránky stejné mince. To je, co e, Buddha prožil. Pozadí tohoto prožití. Trochu vysvětlím, je to důležité pochopit pro všechny buddhisty. Eh, Buda, jakožto eh, bytost, stejná bytost jako jsme my, daná stejnými možnostmi, které máme tež my. Ovšem jeho možnosti eh, byly nad naše možnosti, jelikož díky jeho eh, Dle buddhismu je to právě praxe která dává člověku možnost rozšířit prostor svého chápání. Bez praxe chápání se stává omezené. To, co omezuje chápání, dle buddhistického učení, je právě Nejasnost objektu chápání a e, zašpinění mysli. Dnes budu e, mluvit obzvláště o zašpinění mysli, hm? jelikož e, náš kurz, který začínáme pozítří, e, se týká e, čtyř e, Brahma viha, hm? čtyř Nekonečných stavů vědomí nebo nekonečných stavů citu, které jsou neoddělitelné od všech cností. Čtyři stavy citu jsou neoddělitelné buddhistické učení od všech které vedou k, ke stavu Plného probuzení. Dle buddhistického učení náš stav existence je tedy stav vězení. Sam není nic jiného než stav vězení. A ten stav vězení je, není nic jiného než stav vězení mysli. To, co nás svazuje a to, co nás vysvobozuje, Leguristické učení, a to je též, co Buddha plně prožil pod stromem osvícení, není nic jiného než naše vědomí. Naše vědomí je eh, naše vězení, naše vědomí je též naše vysvobození. Jiné vysvobození neexistuje, než vysvobození vědomí. A vědomí dle buddhistického učení je e, diktováno našimi city. Naše vědomí je zašpiněné, protože naše city jsou zašpiněné. Čili e, to osvobození z vězení samsáry, vězení našeho vlastního vědomí, je především v buddhismu prezentováno jako osvobození pocitu. To, co mysl rozlišuje dle buddhistického učení, tak je vysvětleno například Mahaveyda Rasuta. To, co mysl rozlišuje, je právě jsou právě naše city. A jelikož naše city jsou, jsou Zašpiněné, naše mysl též se stává zašpiněná. Vše, všechny faktory mysli, které určují stav mysl, mysl neexistuje bez faktorů mysli, jsou diktovány našimi pocity. Čili jediná cesta k osvobození z vězení samsáry Vězení samsáry je představováno v buddhistického učení jako dvanáct složek souvislého vznikání. V těch dvanácti složkách souvislého vznikání, a o tom teď nebudu mluvit, nejdůležitější složkou je právě pocit, cit. Proč je nejdůležitější složkou cit? Protože jedině Eh, pročištěním pocitu člověk se eh, bude schopen, nejenom člověk, ale jakákoliv bytost, pročištěním pocitu bude schopen se dostat z božího mlína, jak říká libo, nebo <laughs> z Zmlína samsáry, ve kterém se nacházíme, zmlína eh, proměnlivosti mysli. Proměnlivost mysli je proměnlivost pocitu. Stabilita mysli je stabilita pocitu. Všechny faktory mysli závisí na stabilitě pocitu. Čili eh, Jediná cesta, jak se dostat do e, stavu probuzení, je právě cesta e, e, očisty pocitu. Cesta očisty pocitů je e, a cesta vlastně kultivace všech cností je zakoreněná v praxi 4 bezmezných pocitů na omezení naší mysli je právě dáno je dáno omezením našich pocitů to je osa vlastně buddhistického učení bez zašpinění pocitu neexistuje zašpinění mysli veškerá zašpinění mysli jsou dána zašpiněním pocitu a jak se dostaneme z tohoto začarovaného kola právě praxi cnosti. Praxe cnosti je zakořeněna v praxi zdravých pocitů. V praxi pocitů bez protikladu. A tyto tedy stav pocitů bez protikladu je stav, je stav čtyř bezmezných pocitů. Tyto čtyři bezmezné pocity Buda provozoval tak tradice během milionů, miliard zrození, takže došel vlastně k perfekci pocitu a tím i k perfekci mysli. Stav budovství se vyznačuje čím? Stav budovství se vyznačuje tím, že ve vědomí Budhy bez jakéhokoliv objektu Existuje bez přerušení stav lásky, stav soucitu, stav radosti a stav odpojení. Tyto čtyři pocity jsou souhrnem zdravého stavu mysli. První tři pocity Dle buddhistické tradice tedy pocit lásky, pocit soucitu a pocit radosti z úspěchu druhých je základem štěstí. Dle buddhistického učení všechny bytosti začínají tím nejprimitivnějším organismem jejich Účel života, jejich smysl života je pítit se po štěstí. Všechny organismy bez výjimky pídí po štěstí. A štěstí tím, že e, si neosvojili právě tyto tři pocity lásky, soucitu a radosti, a nejsou schopni jimi zvítězit nad veškerými protikladnými pocity, tím vlastně štěstí nenachází. A štěstí, aby nezmizelo, aby bylo stále, potřebuje co? Potřebuje, poznání skutečnosti tak, jak je. Poznání skutečnosti tak, jak je, přináší sebou právě čtvrtý pocit. Pocit odpojení. Čili tyto čtyři pocity, láska, soucit a radost, jsou základem štěstí a pocit odpojení je základem módrosti. Moudrost a štěstí jsou od sebe neodlučitelné. Štěstí může existovat jen tam, kde existuje moudrost, a moudrost může existovat jen tam, kde existuje štěstí. A moudrost vědomí se manifestuje čím? Moudrost vědomí se manifestuje právě. Pocitem odpojenosti. A štěstí ve vědomí, opravdové štěstí ve vědomí, se manifestuje čím? Právě se manifestuje bezměrnou láskou, bezměrným soucitem a bezměrnou radostí. Čili tyto čtyři pocity, kterým se říká Brahma, Viharas, Brahma, studenti indické filozofie, jak ví, je ta nejvyšší bytost. To, co je nejlepší, to je Brahma. A Vihara je dlení. Dlení vědomí v tom nejlepším je dlení vědomí v lásce, soucitu a v radosti. A toto dlení bude probuzené vidění jedině za podmínky, jestliže je spojeno s moudrostí. A moudrost se právě vyznačuje odpoutáním. Odpoutáním od čeho? Odpoutáním od... Odpoutání od čeho? Odpoutáním od všeho. Čili kdo je vlastně Budha, který včera dosáhl v tento den. Toho nejvyššího ideálu, který buddhistu člověk může dosáhnout, té budhovství plné realizace všech kapacit, které bytosti v sobě mají, plné uplatnění těchto. Schopností. Co to znamená? Neznamená to nic jiného než odpoutání od všeho. Odpoutání od všeho znamená, v čínštině znamená buddha fo, což se píše jako člověk a ne. Bytost se právě vyznačuje tím, že bytost je v buddhismu to, co lpí na pocitech. Tím, že lpíme na pocitech, jsme definováni jako bytosti. Buddha, to znamená plně realizovaná bytost, je právě ten, kdo na ničem nelpí. Na ničem nelpět znamená především nelpět na pocitech. Proto ve dvanácti členem zákoně souvislého vznikání, který vlastně je vše, co my v životě jako bytosti prožíváme, jedině člen pocitu vede k plnému probuzení. Člen pocitu znamená právě pocit bez lpění. Tím, že lpíme na pocitech, že tak buddhistické rušení právě nacházíme se v cyklu, v samsáři, v cyklu vězení, vědomí. Bytosti jsou Ti, kteří žijí v, v vězení pocitu. Vězení pocitu je vězení mysli. A díky vězení mysli právě člověk eh, se stává eh, obětí božích mlínů. <těk> <laughs> Čili praxe čtyř neomezených pocitů je není nic jiného než praxe všechcností, praxe plného probuzení. Ovšem tato praxe. musí eh, být prováděna tak, aby eh, dala eh, poput k rozvíjení hlubší moudrosti. Hlubší moudrost je eh, modrost eh, tak buddhismu je moudrost neomezené. Neomezeného vědomí. Dle buddhistického učení eh, omezení vědomí, jak, jak jsem se už zmínil, eh, není eh, pravý stav vědomí. Omezení vědomí je dané čím? Je dané právě eh, zašpiněním pocitu a nejasnosti objektu. Jestliže se vědomí zprostí zašpinění pocitu a nejasnosti objektu, stane se čistým vědomím. A čisté vědomí je stav probuzení nic jiného. Tento stav probuzení nedává možnost Jakékoliv nevědomosti. Tím, že člověk, že žijeme ve světě zašpiněných pocitů, žijeme ve světě nevědomosti. Nevědomost se manifestuje čím? Nevědomost se manifestuje právě zašpiněním pocitu. Jak se pocity zašpinují? tím tím, že člověk Jedna buď ve smyslu lpění, anebo ve smyslu odporu vůči objektu. Kde není lpění, kde není odpor vůči objektu, tam není nevědomí. A tam nejsou zašpiněné pocity. To je stav vševědomí. A tento stav vševědomí podle e, buddhistické tradice, Buddha, jedině Budha může e, prožít ve všech aspektech. Na rozdíl od e, e, Arahatu, který se zbavili všech e, zašpinění pocitu a my tím i mysli, Probuzení Budy je probuzení s poznáním všech aspektů mysli a pocitu. A všech aspektů jejich očisty a jejich, znešp... jejich zašpinění. A toto je vlastně odhalení plné schop, pln, plných schopností bytosti, které Budha prožil pod stromem osvícení za 2556, 2556 56 lety. A 2556 let, jelikož ve stejný den plného měsíce prožil tež narození. Na rozdíl od nás, obyčejných bytostí, tak buddhistická tradice, Buda prožil eh, eh, narození s plným vědomím. To je privilegie eh, plně realizovaných Budhů. S plným vědomím prožil osvícení a s plným vědomím tež odešel. Odešel kam? Odešel do stavu, který se nedá nazvat stav vědomý, nedá se nazvat stav nevědomí. Je to stav, opravdový stav, který vlastně je dán všem bytostem. Je to opravdový stav, prožití všech schopností, které bytosti v sobě nesou. Toto prožití všech schopností, které bytosti v sobě nesou, je prožití budhovství. A jak se k tomuto prožití Buddha dostan? jelikož nechci mluvit příliš dlouho, jenom ve zkratce, Buddha praktíme než se rozhodl, že raději skončí tuto existenci, než aby nedosáhl plné realizace. Šest let úsilovně praktikoval na jedné straně samády, což je stav plného naplnění stav samády je stav čisté mysli. Buddha byl mistr v tomto stavu. Ale, jelikož realizoval plně tento stav, realizoval tež to, že pokud objekt samády je světský objekt, nemůže se mluvit o plné realizaci. Protože po tom, co čistota mysli v samády pomine, když člověk vystoupí ze samády, zašpinění mysli, daný zašpiněním pocitu, můžou. Opět nastat. Buda tež eh, zkoušel asketismus se stejným úsilím a ani asketismem nedošel k plnému uspokojení. Neviděl, že jakákoliv askéze tež nevede k plné čistotě, eh, pocitu plné čistotě vědomí. Proto, když se rozhodl, že pod stromem osvícení, že raději zemře, než aby, se, aby odešel od místa své meditace, vzpomněl si tak tradice jako dítě, Buda se narodil v královské rodině a jako princ v za době festivalu orání, ti, kdo byli v Indii, kdo žili v Indii, především třeba v Ladáku. Ještě dnes se tento festival orání praktikuje, kdy rolníci ve stejný den vyjdou na pole a vůdce. Začne orat a se zpěvem a s radostí všichni ostatní u následují a orají tež. Tento přitom pějí písně, možná, že u nás za starých časů byly taky takové veselé časy, ty jsou ovšem Ale Vladáku, a v jistých odlehlých krajinách, jako Dolpo nebo Mustang, tento zvyk stále převažuje. Když orat, tak všichni pohromadě a s písní, a s radostí, a ze zpěvem. A za tohoto festivalu Budha, jako malý kluk, si sedl pod jampu. Čekal na svého otce, sedl si pod Jak se tomu To může, Rose Apple. Na to ani nemáme v češtině žádný slovo, Šípek. Magnolie, magnolie. Magnolie. Jam. Jam. Jam. Nekonečné cnosti, dle buddhistického učení, i kdyby jsme měli vysvětlovat cnosti Budhy celý život, nedošli bychom ke konci. Tolik cností Buda v sobě shromažďoval během nesčetných životů. Právě proto, jakmile si sedl pod strom okamžitě, se dostal do stavu samády a prožil hluboce první stav prohloubení mysli, který umožňuje mysl eh, eh, zůstat libovolnou dobu ve stavu naprosté čistoty. Tento vzpom Vzpomněl si na tento stav na, opět bez Úsilovně ho opakoval, prožil všechny druhy prohloubení mysli se světskými objekty a na základě tohoto mistrovství, samády, pak pomocí nadpřelzených sil, které jsou jen možné na základě praxe prohloubení mysli, na základě absorbcí mysli, pak Pozoroval stav světa tak jak je, a stav životů svých předešlých životů a pre, předešlých životů ostatních bytostí a uznal tím vlastně opravdu podstatu našich existencí opravdovou podstatu našich existenci je existence souvislého vznikání. Kromě souvislého vznikání žádná bytost neprožívá nic jiného. Vše, co prožíváme od narození do smrti a před narozením a po smrti, pokud podmínky proto existují, není nic jiného než stav souvislého vznikání. Toto souvislé vznikání Je dle buddhistického učení není nic jiného než stav duka. Duka, proč? Duka znamená du v jazyku sanskritu, znamená špatný, ka znamená nebe. Ať se narodíme jakoliv v jakémkoliv stavu, narodili jsme se vždy pod špatným nebe. Není výjimka. A co je špatné nebe? Špatné nebe je právě stav proměnlivé mysli, která je daná proměnlivostí našich pocitů. Pokud jsme nevyčistili naše pocity, nebudeme schopni se tohoto stavu zbavit. Čili Jediná cesta k odborání stavu zrození pod špatným nebem, pod nebem proměnlivostí pocitu, je právě cesta očisty pocitu. čista pocitu o tom jsem se zmínil předtím je cesta všech cností a nejvyšší ze všech cností je, je daná právě je praxe praxe je ta nejvyšší buddhistická praxe je ta nejvyšší ze všech cností Praxe nemůže nikdy se uplatnit bez cnosti ostatních. Čili všechny cnosti, které praktikujeme, ať je to dávání nebo moralita, se tyto cnosti povedou k probuzení jedině, jestliže. Praktikujeme buddhistickou praxi, praxi prohloubení mysli a vzhledu. Prohloubení mysli je právě stav štěstí a prohloubení vzhledu je stav moudrosti. Vzhled není nic jiného než moudrost. A... No, děkuji. Člověk na to vzhlíží, tak se to stane Stav štěstí tedy je stav prohloubení. A to nejkrásnější prohloubení je právě prohloubení v čisté pocity. A to je, co budeme praktikovat. V eh, příští týden, hm? eh, v, na sněhově, sněhově krásné jméno, hm? eh, prohloubení v... v čisté pocity. Jak může existovat prohloubení v čisté pocity? Tím, že eh, zbavujeme pocity, objektu omezení. Tím, že se pocit, objekt pocitu stane neomezený, tím tež se mysl stává neomezená. Vědomí se stává neomezené tím, že pocit, objekty pocitu se stávají neomezené. Čili eh, praxe těchto čtyř v nejlepších pocitech je v budistické tradici, ať je to severní tradice nebo jižní tradice, považován za tu nejlepší, nejvyšší cestu k probuzení, k očištění, očisty mysli, očištěním pocitu. Tím, že objekt pocitu se stává neomezený, člověk vítězí nad omezeností vlastní vědomí. Čistá láska, čistý soucit a čistá radost může jen existovat, jestliže objekty Lásky, soucitu a radosti jsou zbavená omezení. Co je pocit Budhy, v čem se probuzení Budhy liší od všech ostatních probuzení, je dáno dle naší tradice právě tím, že mysl nebo vědomí Budhy. Ať existuje před ním objekt nebo neexistuje před ním objekt, je stále spojená s čistou láskou soucitem a radostí. A tento stav není nikdy přerušen díky právě eh, plného poznání, tato a plného poznání věcí tak, jak jsou. Plné poznání věcí tak, jak jsou, vede k plnému odpoutání. Plné odpoutání je právě stav budovství. A Toto plné odpoutání je spojeno s pocitem lásky, soucitu a radosti, který je neprerušen. A nepotřebuje žádný objekt, žádnou bytost, aby byl. Spontánně existuje eh, jako Nerozličná část vědomí samotného. Toto je dle budistického učení ten nejvyšší ideál lidství a nejenom lidství, je to ten nejvyšší ideál všech bytostí bez výjimky. Ani bohové nemůžou, nikdy nemohli v minulosti, nemůžou dnes, a nebudou moci ani v budoucnosti dosáhnout vyššího ideálu. Tento ideál je plné uplatnění všech schopností, které naše vědomí nese. Tím končím dnešní přednášku a ukončíme předání zásluh. Buddho guchchhi ta sthama. Have lu tento ta 30 tot i jaziku paliiske ta deva naga punyam tan loka chiramagantu lokasanam akasatta chabumatha deva naga mahitika punyam tan anumodito chiramagantu desanam akasatta chabumatha deva naga mahitika punyam tan anumodito chiramagantu mamparam Sabi tiyo viva jantu, sabarogo vinasatu, mate bhavat vantarayo, sukhi digayu ko bhava, bhavatu sabha mangalam, sabadevata sabha devata, sabha budhánu bháven, sabha sabha sadha suti bhavantu te devu vasatukalen sasa sampati pito pito phito Rád já tu damiku. Tady náš príte, libo navrhuje diskuzní příspěvek. <laughs> tak kdokoliv k tomu, co bylo řečeno, krátce má nějakou otázku nebo po prosím, dejte to na pro dobro všech. Tím, že klademe dobré otázky, je možné dostat dobré odpovědi, pokud učitel na to má. <laughs> A tím tež všichni ostatní dojdou k rozpovědi. Tak jsou nějaké otázky? Mluvil jste o čistotě pocitů, a správných pocitech. Co se přesně v rozumí slovem pocit? Jo, to je opravdu zajímavá otázka, o tom by se dala napsat knižka. V buddhistické filozofii pocit znamená vedaná. Vedaná je odvozeno od e, sanskrtského korene vid. Vid znamená vědět. Hm? Pocit, e, dle buddhistické filozofie, e, důvodem pocitu je dotek. E, je, kdekoliv je dotek, vzniká pocit. Čili e, dotek tím, jak poznáváme svět od samého začátku do samého konce. Jedině dotykem. To, co rozlišujeme, to, co cítíme, vše je daný tím, čeho se dotýkáme. Hm? Čili dotyk, dotyk je důvodem pocitu. Pocit znamená, dle buddhistické filozofie, znamená Anubhava. Anubhava to znamená prožívání. Čili tím, že se v šesti smysly dle buddhistické, nejenom buddhistické, indické filozofie svět, který poznáváme, můžeme poznávat jedině šesti smysly. Pět smyslů to jsou naše oči, uši, nos, jazyk, tělo. To je pět smyslů. A těchto těch pět smyslů mají funkci jedně tím, že jsou zakoreněné v mysli. Mysl není nic jiného, než další smysl, který je kořenem všech smyslů. Tím, že se věcí dotýkáme, tím je přijímáme. Čili pocit znamená přijímání objektu dotykem. A přijímáme objekty buď jako příjemné, nebo jako nepříjemné, nebo jako ani příjemné, nebo ani nepříjemné. Čili Základ, v základě, co se týče buddhistické filozofie, existují jenom tyto tři pocity. Všechny ostatní pocity hmm. eh, jsou od těchto tří základních pocitů odvozené. Hmm. Čili eh, eh, pocit eh, v indické filozofii, nejenom v buddhismu, jeho definice je trochu jiná, než jak jsme zvyklí tady v této části světa. Hm? Pocit vlastně je eh, přijímání objektu. A jak objekt přijmeme, podle toho o objektu myslíme. A když přijímáme objekt, vždy ho přijímáme jako příjemný nebo nepříjemný, nebo ani příjemný, nebo ani nepříjemný. Eh, naše Bytí v samsáře, bytí v neuspokojeném stavu existence je právě bytí v neuspokojených pocitech. Co znamená neuspokojený pocit? Že člověk lpí na tom, co je příjemné, odmítá to, co je nepříjemné, a je, má tupost vůči tomu, co není ani příjemné, ani nepříjemné. Tím pádem jelikož je tupý, tím hledá, e, touží e, po tom, e, co je příjemné, e, nebo aspoň nepříjemné, aby nezůstal v e, tomto pocitu nudy <laughs> ani příjemného, ani nepříjemného pocitu. No, to je právě tento pocit neuspokojených pocitů je e, stav samsáry. A tento neuspokojený stav pocitu může dojít jedině ke konci, jestliže člověk pochopí tento začarovaný kruh. A pochopení tohoto začarovaného kruhu je, je právě meditace vzhledu. Ne vzhledu. Hledu. No, tak to je ve zkrátce význam pocitu buddhistické průzby. Já špatně. se praktické praviná, že nám meta meditace antrostofičci vlastně, nevím, jak se rozvíjí, tak byste jenom mohli krásně to pomoci říct. V různých tradicích jsou různé eh, finty. Hm? <laughs> eh Normálně rozvíjení eh meta je dané tím, že člověk eh, přeje sám sobě být šťastným a tež přeje všem bytostem ten být šťastný. V rozvíjení eh, soucitu se děje tím, že člověk sám nebo bytost sám chce být prostá utrpení a přeje si, aby všechny bytosti byly prostí utrpení. Eh, rozvíjení radosti se děje tím, že člověk nebo bytost v sobě vyzvedne prání, aby veškeré dobré požitky, které prožívá a které ostatní prožívají, opravdu dobré ve smyslu opravdu pozitivním, ne tím, že člověk si dá dvě, tři piva a, <hýství> a cítí se fajn. <hýství> Ale opravdu dobré pocit, pozitivní pocity, že aby on sám a všechny bytosti nebyli prostí těchto pocitů. A rozvíjení odpoutání je dáno tím, že vše, co člověk prožívá, ať je to štěstí nebo neštěstí, je vlastně daný jenom tím, co. Jeho vlastním činěním. Ať si přeje člověk jakoliv, aby byl šťastný, nebo aby ostatní bytosti byli šťastní, stejně eh, budou prožívat neštěstí. Ať si přeje, aby byli prostě utrpení, stejně budou prožívat utrpení. Čili přesto, že člověk vyzeruje lásku, souci a Radost neměl by na těchto pocitech pět. A e, jak rozvíjet, je vysvětleno jinak v různých, v různých tradicích. Tradice tradici člověk začíná s rozvíjením lásky sám, sám sebou a pak e, si představuje bytosti, které má rád pak si představuje bytosti, které jsou mu stejné, ani, že by je měl rád, ani, ani k ním nemá žádný odpor. A pak si představuje eh, své nepřátele nebo ti, kteří mu nejsou sympatiční a vyvíjí hm, stejný pocit eh, lásky eh, právě tím práním štěstí všech eh, k těmto, Třem rozdílným kategoriím bytostí sympatický, nesympatický a ani sympatický ani nesympatický. A co se týče soucitu, tak člověk si vybere praktikující meditaci na soucit, si vybere v minulosti jistě, každý z nás prožil intenzivně někoho, kdo trpí. A tak si vybavují takovou bytost a přeje této bytosti stav prostý utrpení. A pak to rozvádí dál na všechny bytosti. Co se týče radosti, znova člověk si představí člověka, který má tycnosti, pod který, kterých touží a raduje se z nich a pak postupem času rozvíjí tento pocit na všechny bytosti. Na eh, pocit eh, odpoutání právě člověk začíná s bytostí, která je eh, není ani mu příjemná, ani nepříjemná a eh, rozímá o tom, že vše, co tato bytost prožívá, je na základě jeho eh, činu. Jestliže činy, které koná, jsou prospěšné, bude prožívat štěstí. Jestliže činy, které koná, jsou neprospěšné, bude prožívat neštěstí. Čili člověk, co se týče štěstí a neštěstí, vlastně nemá svobodu. Tak tím způsobem se to rozvíjí. To, tento pocit se pak rozvíjí na. Na všechny bytosti, nehledně na to, jestli jsou někomu sympatičtí nebo nesympatičtí. A potom se tomu se říká rozbití hranic mezi sympatickým a nesympatickým. Pak na nekonečné bytosti ve všech světech. To je asi v kostce obsah praxe těchto čtyř pocitů. A jelikož stav pocitu se stává nejstabilnějším ve stavu prohloubení mysli samády, tak právě tento proces praxe rozšíření objektu pocitu je spojen s praxi samá prohloubení. Jedně ve stavu prohloubení pak. Pocity můžou, tyto pozitivní pocity, hm, spojené s čistou myslí, můžou se trvávat eh, i hodiny, jestliže se člověk stane mistrem celé dny. Já bych se rád zeptal, se co byste poradil pro zvládání vruší. Na, právě na hněv, nejlepší zbraň na hněv je právě praxe metá. Praxe e, lásky. A praxe lásky bude fungovat bez problémů, jestliže si člověk uvědomí e, opravdový stav dětí všech bytostí, což znamená utrpení měn. Mě, Měnivosti, hlavně měnívosti pocitu. Čili souci a láska vlastně jsou vždy spolu spojené, ale rozdíl je v tom, že v praxi lásky, čisté lásky člověk používá jako prostředku prání štěstí všech bytostí v praxi soucitu člověk používá prání osvobození od utrpení všech bytostí tak už nám tak rozum dobře tak samádité prohloubení Samády e, doslovně znamená sam, v sanskritu znamená správný, adhana znamená položení. A, e, je to správné položení mysli. Správné položení mysli je jedině, může existovat, jestliže je mysl e, koncentrovaná, prohloubená. Jestliže mysl je těkavá, nebude nikdy správně na objektu položená. Čili každý stav samády je tež stav odpoutání. Bez odpoutání mysli není možné prohloubení mysli. Potom možná uděláme teď a Na další programu je vlastně celonoční meditace, takže máte možnost to práxi, které ty pán teď pán mluvil, vyzkoušet a meditovat celou noc. Třeba nad ránem dosáhnete osvícení a probuzení. Takhle se taky v azijských zemích oslavuje, nejenom tu rituální formou, Hlavně tou praxí, takže kdo budete chtít tady zůstat, tak jste vítáni. Zřejmě to nějakou dobu povedu, já. Máte možnost třeba dostat instrukci a praktikovat s náma. Asi s váma nebudu celou noc, protože zítra máme ještě program, ale, ale jsme třeba do těch 12 hodin. Takže kdo byste pak chtěli zůstat, tak já teď nevím, kolik je hodin. Teď je 8. 8. Určitě si dáme nějakou přestávku na ten čaj. A zhruba to bylo naplánováno na dva na Tak to se hodně čaje. <laughs> Pejte si čaj, vyvětráme tady a když chcete zůstat, tak jste vítání. Jsme nějak začali s tou noční meditací.